Az otthonom kezdett egyre távolibbnak, Már-már képzeletbeli helynek tűnni. Amíg egyetemre jártam, Folyamatosan tartottam a kapcsolatot Néhány gimnáziumi osztálytársammal, Különösen Szantitával, Akit a Washingtoni Howard Egyetemre vettek fel. Az egyik hosszú hétvégén meg is látogattam. Nagyokat nevettünk, Rengeteget beszélgettünk, ahogyan annak idején. A Hávárt kampusza városias volt. No csak, mintha a Southside-on lennénk a gettóban, viccelődtem, miután egy hatalmas patkány kocogott el mellettünk a kollégium előtt. A diák sereg szinte csak is fekete fiatalokból állt. Irigyeltem Szantitát azért, hogy nincs elszigetelve a bőrszíne miatt. Nem kellett éreznie azt a mindennapos nyomást, hogy ő az egyetlen színes bőrüdiák. diák. Ennek ellenére elégedetten tértem vissza a Princeton smaragzöld gyepéhez, és kőből rakott árkádos folyosóihoz, még akkor is, ha ott csak kevesen értették meg az én világomat. A szociológiát választottam főiránynak, és jó jegyeket szereztem. Egy okos, és vidámság kedvelő, amerikai focistával kezdtem el járni. Szuzannál, most már egy közös barátnőnkkel, Angela kennedy laktunk a kollégiumi szobánkban. Angela egy gyorsbeszédű washingtoni lány, előszeretettel nevettetett meg minket szellemességével. Ugyan városi fekete lány volt, mégis úgy öltözött, mint egy elit egyetemista. Angol varrot cipőben járt, meg rózsaszín pulóverben, és valahogy illett is hozzá ez a szett. Most már én is egy egészen másmilyen világban éltem, amelyben a hallgatók, a jogi karra való bekerülésük és a fallabda meccseik miatt aggódtak. A feszültség sosem szűnt meg teljesen. Amikor valaki megkérdezte az iskolában, honnan jöttem, azt feleltem. Csikágóból. Hogy világossá tegyem, nem a jó módú kertvárosi kerületek diákjai közé tartozom, gyorsan hozzá is tettem némi büszkeséggel. A szólt szájdról. Tudtam, hogy egyeseknek ezek a szavak a fekete gettó sztereotíp képeit hívták elő. Hiszen a hírek leginkább a ki bandaközi háborúkról és az erőszakról szóltak. Ám én, mint mindig, az ellenoldalt próbáltam képviselni. A Princetonra való voltam, olyannyira, mint bárki más, és Csikágó szócádjáról jöttem. Fontosnak tartottam, hogy ezt hangosan is kimondjam. Számomra a szótszájd eltért attól, amit a tévében mutattak. Az otthonom volt. És ez az otthon nem más, mint az Ekludevnyun lévő lakásunk, A fakuló szőnyegével, alacsony mennyezetével, Ahol apám a foteljében pihent. A parányi kertünk robi színpompás virágaival, És a kőpaddal, ahol megcsókoltam azt a Ronel nevű fiút. Az otthonom volt a múltam, Vékony szálak kötötték össze azzal a helyjel, ahol most éltem. Egy rokonunk is lakott Princetonban, Dendi Huga, szisznéni? Egyszerű, derűs nő volt, aki egyszerű, derűs házban élt a város szélén. Nem tudom, eredetileg mi szél fújt a Princetonba, de már régóta ott lakott. A környékbeli családoknál dolgozott házvezető nőként és mindvégig megőrizte déli akcentusát. Dendihez hasonlóan szisznéni is a dél Georgetonban nőtt fel, amire emlékeztem is néhány nyári látogatásnak köszönhetően, amikor gyerekkoromban a szüleimmel ott jártunk. Emlékeztem a hely nyomasztó forróságára, az élő belepő spanyol mohára, a mocsarakból kiemelkedő ciprusokra és a zavaros öblökben halászó öreg emberekre. Ijesztően sok rovar nyüsgött, apró helikopterként zümmögtek, és cikáztak az esti légben. Látogatásaink alkalmával másod nagybátyámnál, Tomasznál laktunk, aki szintén Dendi testvére volt. Ez a derős öreg úr gimnáziumi igazgatóként dolgozott, még az iskolájába is bevitt, megengedte, hogy leüljek az asztalához, és nagylelkően vett nekem egy üveg vajat, amikor fintorogni kezdtem a szalonnától, kétszer sültből és valami sárga főrmedvényből álló bőséges reggeli láttán, amelyet Dodnéni a feleségetet minden reggel az asztalra. Egyszerre imádtam és utáltam délen lenni. Azon egyszerű oknál fogva, hogy annyira eltért mindattól, amit ismertem. A városon kívül az utak a hajdan rabszolgákkal dolgoztató ültetvények kapujé előtt haladtak el. Habár ez erre felé annyira a mindennapi élet részének számított, hogy senki még csak nem is utalt rá. A magányos földút végén, az erdő mélyén szarvas hús tettünk egy rogyadozó kunyhóba, amely valamelyik távoli unokatestvéré volt. Az egyik távoli unokatestvér kivitte réget a fák közé, és megtanította lőni. Késő este mindketten csak nagy sokára tudtunk elaludni a süket csend miatt csupán a fákon vérasztó kabócák cipelése hallatszott. Azoknak a rovaroknak a neszezése és az élő tölgyek csavarodó ákkarjainak képe még akkor is velünk maradt, amikor újra éjszakon jártunk, és úgy lüktetett bennünk akár egy második szív. Még gyerekként is megéreztem, hogy a délvilága hozzám és az örökségemhez tartozik. Épp elég fontos ahhoz, hogy apám rendszeresen hazalátogasson a rokonaihoz. Elég erőteljes volt ahhoz is, hogy Dendy vissza akarjon költözni George Tomba. Pedig fiatalemberként kénytelen volt elmenekülni onnan. Ám amikor mégis visszatért, nem egy fehérkerítéses, idilli kis folyóparti házikóba költözött be, ahol rendezett hátsókert várta volna, hanem legalábbis én olyannak láttam, amikor réggel meglátogattuk, egy unalmas egyenházba, a nyüzsgő bevásárlóközpont közelében. A dél persze nem volt édenkert, de számunkra sokat jelentett. A múltunk része volt, habár átította a fajgyűlölet csúnya öröksége. Sokaknak azok közül, akiket Csikágóból ismertem, a gyerekeknek, akikkel együtt jártam a Brighárba, több barátomnak is, a vitnyiungban, hasonló családi élményei voltak. A gyerekek egyszerűen minden nyáron leutaztak délre, hogy Gyorgyai Luíziánai vagy másodunakat testvéreikkel szaladgáljanak. Valószínű, hogy az ő nagyapjuk vagy más rokonuk is csatlakozott a nagy népvándorláshoz akkortájt, amikor a fekete családok délről északra költöztek a faj gyűlölet elől. A jobb munka reményében. Dandy, dél Karolinából jött Csikágóba. Szótszájd édesanyja pedig. Alabamából. Ahogy a legtöbben a nagy népvándorlásban résztvevők közül, ők is alig, hanem nem leszármazottai voltak. Ahogyan én is, és Princetoni barátaim közül sokan mások is. De már kezdtem rájönni, hogy Amerikában többféleképpen lehet feketének lenni. Találkoztam olyan keleti parti nagyvárosokból érkező fiatalokkal, akik Portorikóból, Kubából vagy Dominikából származnak. Czerni rokonsága Haiti-ről jött. Az egyik jó barátom, David Meinert, pedig egy vagyonos, bahamai család szülötte. És persze ott volt Suzanne is, az ő nigériai születésű anyakönyvi kivonatával, és szeretett jamaikai nénikéj. Hölgykoszorújával. Mindannyian mások voltunk. Nem beszéltünk az őseinkről. Miért beszéltünk volna? Fiatalok voltunk. A tekintetünket a jövőnkre szegesztük. Habár természetesen mit sem sejtettünk abból, Mi vár ránk. Évente egyszer vagy kétszer Szisznéni meghívott kréggel vacsorára Princeton túlsó felére. A tányérunkra saftos oldalas tett, mellé gőzölgő, kaleleveleket halmozott. Körbeadta a kosárkát a gondosan egyforma négyzetekre szeletelt kukoricakenyérrel, amelyet vastagon megkentünk vajjal. A poharainkat mindig újra töltötte a lehetetlenül édes teájával, és noszogatott, hogy szedjünk magunknak másodszor, sőt, harmadszor is. Úgy emlékszem, szisznénivel soha semmi lényegesről nem beszélgettünk. A látogatásunk nagyjából egy órányi udvarias, sehova sem vezető csevegés volt csupán, forró, kiadós, délkarolinai fogások mellett. Szisz egyszerűen csak egy kedves idős hölgynek láttam. Mégis olyan ajándékot adott nekünk, amelyet akkor még nem tudtunk igazán értékelni. Ahhoz túl ifjak voltunk. Feltöltött minket a múlttal, a miénkel, a sajátjával, apánkéval és nagyapánkéval. Anélkül hogy erre egy szót is kellett volna vesztegetni. Csak ettünk, segítettünk elmosogatni, majd telihassal visszasétáltunk a kampuszra. Ide kívánkozik egy emlékem, amely, mint oly sok emlék, töredezett és személyes. Az egyetem második évében történt. Kevinnel a focista udvarlommal, Kevin ohájói, és már-már már lehetetlenül kedves. Markáns és magas volt. A Tigers cserejátékosa, gyors mozgású, rettenthetetlen, ha cselezni kell, ugyanakkor orvosnak készült. Két évvel felettem járt ugyanarra az évfolyamra, mint a bátyám, és már a záróvizsgájára készült. Amikor mosolygott, bájosan szétnyílt az ajka, és mellette igazán különlegesnek éreztem magam. Mindketten elfoglaltak voltunk, más volt a baráti körünk, de szerettünk együtt lenni. Hétvégenként pizzáztunk, szórakozni jártunk. Kevin nyughatatlan volt, aki nehezen ült meg egy helyben. Pattanjunk be a kocsiba, javasolta egyik nap. Nem sokára bent ültünk az autójában, és már száguldottunk is át a kampuszon, majd lekanyarodtunk egy alig észrevehető földútra. Tavasz volt New jersey -ben. A nap melegen sütött, az ég minden irányban ragyogó kékség. Beszélgettünk, fogtuk egymás kezét, nem emlékszem, Csupán arra, hogy minden olyan könnyed és légies volt. Aztán Kevin egyszer csak rátaposott a fékre, és megálltunk. Egy tágas rét mellett parkolt le. A tél elmúltával még magas salmaszerű szalmaszerű fűfette, de már aprócska, koránynyíló vadvirágok petyezték. Kevin már szállt is ki az autóból. Gyere! Szólt vissza, és intett, hogy kövessem. És mihez kezdünk itt a semmi közepén? Úgy nézett rám, mintha tudnom kellett volna. Átrohanunk ezen a mezőn. A mező egyik végéből a másikba szaladtunk. Közben hadonáztunk, mint a kisgyerekek, és a csendet vidám kúrjongatással vertük fel. Cikáztunk a száraz fűcsomók között átugrottunk a virágok felett. na ná, hogy át kell rohannunk ezen a mezőn, mi sem természetesebb. Amikor visszahuppantunk az autóba Kevinnel, lihegtünk és kuncogtunk. Aprócska pillanat volt, látszólag jelentéktelen. Semmi másért nem él az emlékezetemben, mint a csacskasága miatt, és azért, mert ha csak rövid időre is, de kiszakított a hétköznapok komolyabb feladatai közül. Ugyan társasági életet élő diák voltam, aki végig élvezte a közös étkezéseket, és akinek nem okozott gondot, hogy önfelett táncra pertüljön a Third World Center bulijain, továbbra is ugyanúgy a jövőre koncentráltam. Laza egyetemist a viselkedésem dacára, csendesen, Rendíthetetlenül az elérendő eredményekre összpontosítottam, hogy a listám minden egyes tételét kipipáljam. Ez a lista a fejemben lakott, és mindenhova velem jött. Fejben tartottam a céljaimat és a győzelmeimet. Ha jött egy kihívás, felvállaltam. Ilyen az élete annak a lánynak, aki folyton azon töpreng, elég jó-e és még mindig bizonyítani akarja magának, Hagy igen. kevin -e közben ide-oda kanyargott, kockázatokat vállalt, és meglepő dolgokat tett, és élvezte ezeket. Krieggel akkor végeztek a Princetonon, amikor én a második évfolyamot zártam. Krieg az angliai Manchesterbe költözött profikos árlabdázóként. Azt hittem, Kevin folytatja az egyetemet, és orvosként szakosodik. De megint csak tett egy hajmeresztő kanyart, és úgy döntött, hogy inkább évet halaszt, és beáll Kabala figurának. Igen, pontosan. Azt a célt tűzte ki maga elé, hogy jelentkezik a Cleveland bronzhoz, de nem játékosnak, hanem hogy ő legyen, Chomps a butuska, kabalakutya. Erre vágyott. Ez volt az álma. Egy újabb mező, amelyen végig rohanhat. Miért is ne? Azon a nyáron Kevin még fel is utazott Chicagóba, a szüleik Clevelandhez közeli otthonából, elvileg azért, hogy engem meglátogasson, és hogy megtalálja a tökéletes szőrmók állati elmezt a közelgő válogatásra. Egy egész délután jártuk együtt az üzleteket, a tökéletes állati elmezért. Abban sem vagyok biztos, hogy megkapta e a kabala állást, de végül orvos lett. Méghozzá! Remek szakember! Akkoriban méltánytalanul elítéltem ezért a sok kanyargásért. Képtelen voltam megérteni, hogy miért nem használja valaki azonnal a drága Princetoni diplomát arra, hogy előrébb jusson a világban. Amikor ott ülhetne szépen az orvosin, miért szeretne inkább cigánykerekező kutya lenni? Ez a dilemma persze... Rólam szólt. Én szerettem a listám tételeit kipipálni. Az erőfeszítés eredmény, erőfeszítés eredmény ütemére masírozni. Nem szívesen hagytam el a járt utakat, már csak azért sem, mert előttek réget leszámítva a családomban senki nem lépett erre az útra. Nem volt különösen nagy képzelő erőm a jövőmmel kapcsolatban. Már akkor a jogi továbbképzésen gondolkodtam. Az élet, az okli megtanította, hogy gondos és gyakorlatias legyek mind idő, mind pénz dolgában. A legnagyobb kanyar, amelyet valaha is bevettem, az a döntés volt, hogy a második évfolyam utáni nyár első felében. Tanácsadóként dolgoztam egy táborban, a New Yorki Olyan városi gyerekekre vigyáztam, akik életükben akkor meréskedtek ki először egyedül az erdőbe. Szerettem ezt a munkát, de nem fizették meg jól. Lényegében elszegényedve jöttem ki belőle, és sokkal jobban fügtem anyagilag a szüleimtől, mint szerettem volna. Habár... Ezt egyszer sem rótták fel, még évekkel később is bűntudatot éreztem miatta. Emellett az volt az a nyár, amikor a szeretteimet elkezdte elszólítani a halál. Robi nénikém, a tanárnőm, júniusban távozott az élők sorából. Az óklidev házát a szüleimre hagyta. Így most életükben először lakástulajdonosok lettek. Szócszájd egy hónappal később hunyt el tüdőrákban. Úgy vélte, az orvosok megbízhatatlanok, ezért nem jutott időben megfelelő kezeléshez. Szócszájd temetése után anyám népes családja összegyűlt nagyapám takaros kis lakásában. Néhány barátjukkal és szomszédukkal. Érzékeltem a múlt meleg vonzását és a szomorúságot. Már annyira hozzászoktam az egyetem világához, ahol távol az otthontól fiatalokkal voltam körülvéve. Ez a találkozás viszont mélyebben érintett, mint bármi, amit az iskolában éreztem. A családom átélte, Ahogyan a nemzedékek váltják egymást. Kis unokatestvéreim Mind felnőttek már, A megöregedtek, megöregettek, Kisbabák születtek, Házasságok kötöttek. Az étkezőben Jazz üvöltött A házilag barkácsolt Sztereó állványról. A vacsorához mindenki hozott Valami harapnivalót, Sült sonkát, pudingot, tepsis ételeket. De szót már nem volt velünk. Fájt. De az idő szaladt velünk tovább. A Princeton kampuszára minden tavasszal jöttek nagy cégektől, hogy munkatársakat keressenek a végzős hallgatók között. Az az évfolyamtársunk, aki rendszerint farmerben és kitűrt jár kell, most hirtelen Vékony, csíkos öltönyben feszít, és már tudjuk is, hogy egy menhetteni felhőkarcolóban remél munkát találni. Mindez hamar lezajlik. A holnap bankárai, jogászai, orvosai és vállalatvezetői indulnak el a következő Ugródeska felé. Legyen az posztgraduális képzés vagy egy jól fizető állás. Biztos vagyok benne, hogy voltak olyanok is, akik a szívüket követték, és az oktatás, a művészetek vagy a non-profit világ felé vették az irányt, netán beálltak a békehattesthez, esetleg hivatásos katonának szegődtek, de csak kevés ilyet ismertem. Különben is lefoglalt, hogy elinduljak a siker felé a magam létráján. Talán, ha akkor egy pillanatra megállok, és belegondolok Rájövök, hogy az iskolai évek alatt kiégtem. Valószínűleg hasznomra vált volna, ha valami mást is kipróbálok. Ehelyett letettem az alapvizsgákat, és kötelességtudóan már kapaszkodtam is a következő létrafokra, vagyis elküldtem a jelentkezésemet az ország legjobb jogi képzéseire. Okosnak, értelmesnek és ambíciózusnak tartottam magamat. A szüleimnek hála megedződtem a vacsora asztal melletti élink vitákon. Határozottan érvelhettem, és büszke voltam arra, hogy sosem térek ki a konfliktusok elől. Hát nem érnek kell lenni egy jogásznak? Én úgy gondoltam, hogy éppen ilyennek. Ma már látom, Részben azért akartam jogász lenni, hogy kivívjam mások elismerését. Amikor kicsi voltam, valahányszor közöltem egy tanárral, szomszéddal, vagy Robi valamelyik barátnőjével a templomkórusból, hogy gyermekorvos szeretnék lenni. Azt olvastam le az arcukról, hogy egek? Hát nem csodálatos? Ez a reakció pedig mindig jó érzéssel töltött el. Évekkel később sem történt ez másképp. Professzorok, rokonok, vadidegenek szegezték nekem a kérdést, hogy mi a következő lépés. És amikor megemlítettem, hogy a Harvard jogi karára készülök, mindent elsöprő elismerésben volt részem. Már azért körbeünnepeltek, hogy bekerültem, pedig az az igazság, hogy épp csak becsúsztam. A várólistáról. De bekerültem. Az emberek úgy néztek rám, mintha már letettem volna a kézjelemet a világban. Azért okozhat gondot, ha túl sokat foglalkozunk mások véleményével, mert könnyen ráterelhet minket a járt útra. Az egek hát nem csodálatos felkiáltások ösvényére és hosszú ideig ott is marasztalhat. Lehet, hogy így megspórolhatjuk a kanyargást, hogy valaha is kipróbáljunk valami újat, hiszen azzal azt kockáztatnánk, hogy elveszítjük mások megbecsülését, és ez túl nagy árnak tűnhet. Végül három évet töltöttem messzecsúszetszben az alkotmányjóg, és bonyolult jogi ügyek tanulmányozásával. Vannak, akiknek mindez valóban érdekfeszítő, de nekem nem volt az. Ez alatt a három év alatt szereztem barátokat, akiket egész életemben szerethettem és tisztelhettem, és akik tényleg szerettek jogot tanulni. De ez nem én voltam. Nem voltam lelkes, csak el akartam kerülni a kudarcot és nem akartam kitérőket tenni. Állandóan szükségem volt a sikerre, hogy végül választ tudjak adni arra a fontos kérdésre, elég jó vagyok? Igen, ami azt illeti, elég jó vagyok. Ekkor vált a jutalom valósággá. Kaptam egy jól fizető állást, az elegáns jogi iroda a Sidley and Austin Chicago-i kirendeltségén. Visszatértem a szülővárosomba. Csak épp most egy belvárosi épület, 47. emeletére jártam dolgozni. Szótszájdi gimnazistaként rendszeresen elhaladtunk előtte a busszal iskolába menett. Némán lestünk ki az ablakon azokra, akik óriásként vonultak be a munkahelyükre. Most már én is közéjük tartoztam. Megcsináltam. 25 évesen már aszisztensem volt. Több pénzt kerestem, mint a szüleim valaha. A munkatársaim udvariasak, műveltek, és jobbára fehérek voltak. Drága kosztümöket hordtam, havonta utaltam a jogi egyetemre felvett diákhitel törlesztő részleteit, és munka után stepperobikra jártam. Mivel megtehettem, vettem egy drága kocsit. Van még kérdés? Úgy tűnik nincs. Most már jogász vagyok, mindent elfogadtam, amit az élet kínált. A szüleim szeretetét, a tanáraim belén vetett hitét, szócályt és robi szisznéni ételeit, a választékos szókincset, amelyet Dendi belén vert, Mindez együtt röpített ide. Megmásztam a hegyet. A munkám nagyobb része ugyan csak unalmas, de egy valamit nagyon szeretek. Nevezetesen, hogy segítek az ifjú jogászok új nemzedékének toborzásában. Egy szép napon az egyik vezető üzlettárs megkérdezi, hogy lennéke a nyárra hozzánk gyakorlatra érkező jelölt mentora és a válasz magától értetődik. Természetesen. Még nem tudom, hogy egy szimpla igen képes örökre változtatni az életemen. A nevem mellett ott egy másik név a megbízási Éven. Egy nagy menő palántái, aki szintén szorgalmasan kapaszkodik felfelé a maga létráján. Hozzám hasonlóan ez a fiatalember is fekete, és a Hárvárdról érkezik. Ezen kívül nem tudok róla semmit, csak a meglehetősen különös nevét.